Veșniciei Duhul nostru-l pune Cartea lui Iisus El mi te-a adus Să sădești noi Harul vieții noi Faptele Apostolilor, capitolul 12 și versetul 11 Când și-a venit Petru în fire, a zis, Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Să nu zicem și să nu facem ceva decât atunci când ne venim în fire, adică în firea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, firea nouă, nu firea pe care ne-a dat-o păcatul, firea veche. Numai ceea ce este făcut în firea dumnezeiască este bine făcut, adică dumnezeiește. Anumite împrejurări prin care treci te scot de pe făgașul normal în care îți trăiești viața și nu mai ai limpezime în gândire, nu mai poți înțelege drept realitățile. Această nouă stare, dacă ești cu adevărat credincios Domnului Isus, nu durează mult. Mântuitorul tău care veghează asupra ta te trezește la realitate ca să-ți poți relua cursul normal al vieții pentru slava lui Dumnezeu pe ogorul Evangheliei. După ce ai trecut de împrejurarea grea și ți-ai venit în fire, vezi lucrarea lui Dumnezeu care prin mijloacele harului său ți-a purtat de grijă. Vezi și înțelegi lucruri noi pe care nu le-ai fi cunoscut dacă n-ai fi trecut prin încercare. Fiul pierdut, din bilda spusă de Domnul Isus. După ce a trecut printr-o stare grea în țara păcatului și a venit în fire și s-a întors la casa tatălui. El trecuse printr-o experiență amară pe care n-a mai repetat-o și din care a învățat marele adevăr că numai în casa tatălui se află bine și fericirea adevărată. Chiar dacă nu înțelegem de la început unele lucruri care se petrec cu noi, dar vedem că ele se îndreaptă spre o izbăvire dintr-o anumită temniță, să nu ne împotrivim. Căci vom primi lumină de plină, ne vom veni în fire, ne vom trezi bine din starea noastră de nedumerire, vom pricepe adevărul și vom cunoaște și pe Cel ce ne-a călăuzit că este Îngerul Domnului. Când vezi pe cineva că vrea să te elibereze dintr-o lucrare făcută de oameni, temnița este o lucrare omenească și vrea să te alipiască de lucrarea făcută de Dumnezeu, să nu te împotrivești. Este spre binele tău veșnic să te supui. Dacă te călăuzește un înger al Domnului și nu-ți dai bine seama de acest lucru, vine însă o clipă când te trezești ca să înțelegi adevărul cu privire la starea ta și să cunoști și îngerul. Totdeauna trebuie să fii deplin conștient de adevărul lui Dumnezeu și de starea ta. Numai atunci poți fi un martor adevărat al lui Hristos. Îngerii, trimiși Domnului, te scapă totdeauna din mâinile oamenilor și din temnițele lor. Cine te leagă de oameni și de lucrările lor nu este îngerul Domnului, chiar dacă el spune că este, nu-l asculta. Chiar credincioșii vechi, cu experiențe duhovnicești, trec pe lângă multe minuni și adevăruri dumnezeiești, fără să-și dea seama limpede de ele. Dar vine o clipă când își vin în fire și înțeleg lucrarea Domnului, cum n-au înțeles-o până atunci. Bucuria este în adevăr mare. Acum văd cu adevărat. Acum văd pe calea Domnului este totdeauna un moment ca acesta. Acum văd și este totdeauna necesar să ai răbdare, să aștepți. Va veni acest acum, nu întârzie niciodată. Căile Domnului sunt taine, de aceea trebuie să așteptăm momentul descoperirilor lui Dumnezeu, care nu vor înceta niciodată și care vor sosi totdeauna în acest sfânt acum al lui Dumnezeu m-a scăpat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Dumnezeu ne scapă din mâna oricărui vrăjmaș dacă ne-am încredințat cu adevărat soarta în mâna lui. Să credem lucrul acesta. Poporul iudeu, conducătorii lui, aștepta să scape de toți urmașii lui Hristos, pentru că planul lor al creștinilor nu era una cu planul poporului iudeu care dorea un mesia național ca să-l scape de jugul roman. Planul lui Dumnezeu nu se potrivește cu planurile oamenilor, de aceea noi, credincioșii, să-L rugăm să ne strice mereu planurile noastre și să-și împlinească planul Lui. Zicea odată un frate așa, ce-ar fi să nu ne mai facem niciun plan ca să nu mai aibă Dumnezeu ce să strice? Libertatea de plină pe care o ai este garanția că cel ce ți-a vorbit este Îngerul Domnului. Mulțumim de Duhul sfânt care ni l-a dat căleuse pe pământ, doamne ne Versetul 12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 Când ai ajuns într-o situație nouă, stai și judecă bine, întorcând pe toate părțile această situație, apoi ia hotărârea pe care lumina judecății tale drepte sub călăuzirea Duhului Sfânt te îndeamnă să o iei. fără o gândire adâncă să nu iei nicio hotărâre. Din hotărârea care o iei, fratele meu, să aibă câștig Dumnezeu și biserica sa. Acest lucru să nu-l uiți niciodată în trecerea ta pe pământ. Numai după ce ți dai bine seama de lucrarea Domnului în tine, te îndrepti cu adevărat la adresa cea bună și când este vorba de credință și când este vorba de lucrarea pe care trebuie să o faci. După ce ți dai bine seama de ceea ce s-a petrecut cu tine, descoperi pe frați, oriunde sunt ei adunați, tu îi descoperi. Când îți dai bine seama că ești liber, caută îndată pe frați și împreună cu ei dă slavă lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Petru, după ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre locul unde erau adunați frații. Pe pământ nu este alt loc mai frumos, mai de dorit și mai necesar pentru urmașul Domnului Isus, decât locul unde sunt frați. Cine face parte din biserica, din trupul lui Hristos știe lucrul acesta și înțelege că nu-i cu putință viața cea nouă decât împreună cu frații, așa cum viața modularelor este cu putință numai în trup. Trupul lui Hristos nu trăiește împrăștiat, el își ține mădularele într-o unitate desăvârșită prin Duhul lui Hristos, care îl stăpânește. S-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați. Nu se cunosc amănunte despre Maria, dar e de ajuns că ea, văd vă fiind, și-a pus casa la dispoziția Domnului Isus și a bisericii sale. Poate fi ceva mai frumos ca aceasta? Despre fiul Mariei, Ioan, Zis și Marcu, se știe că era un credincios hotărât al Domnului Isus și un bun prieten al Sfântului Apostol Petru, care l-ar fi însoțit la Roma, după mărturia unor vechi scriitori ca Papias, Irineu, Clement Alexandrinul și alții. Adunați mulți la oaltă și se rugau. Frumoasă ocupație este rugăciunea. Adunarea Domnului fără rugăciune este lipsită de aer duhovnicesc. E sufocare sigură. Oricât de multe treburi ni s-ar în jur, să ne facem timp pentru rugăciune. Ce suntem noi creștinii fără rugăciune? Suntem atunci niște oameni care nu mai respirăm, adică morți. Un om al lui Dumnezeu spunea Cunoaștem folosul rugăciunii după lupta duhurilor rele care vor să ne împiedice de la această slujbă dumnezeiască. Iar roada rugăciunii o trăim în biruința pe care o avem asupra dușmanilor noștri. Vorbind de despre folosul rugăciunii, alt om al lui Dumnezeu sublinia acest adevăr, spunând: Când Dumnezeu vrea să-și reverse har peste poporul său, întâi îi cere să se roage. Observăm un mare adevăr, citind și cugetând la cele petrecute cu Sfântul Apostol Petru și cu Biserica Domnului Isus. În timp ce apostolul era întemnițat și dormea liniștit între ostașii care îl păzeau, biserica nu dormea, ci se lupta în rugăciune pentru el. Ce frumoasă și desăvârșită unitate! Dumnezeu a rânduit întemnițarea lui Petru pentru ca să trezească duhul rugăciunii în adunare. Da, Dumnezeu rânduiește ca să trecem prin stări grele, ca să ne apropie mai mult de el și să trăim o viață de rugăciune. Călăuză pe pământ, mi-ai dat Duhul Tău cel Sfânt, Doamne ne curma, Doamne ne curma. Versetul 13 a bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. Petru știa la ce ușă să bată. Dacă noi cunoaștem bine ușile, nu vom greși să batem unde nu trebuie. Bate la ușa unde sunt adunați frații și ți se va deschide sigur. Dar tu trebuie să cauți adunarea. Să fim atenți la cei care bat la ușa vieții noastre. Prudența e bună totdeauna o slujnică numită Roda. Roda înseamnă trandafir. Cei care slujesc adunarea lui Dumnezeu sunt trandafiri răspânditori de frumusețe și mireasmă. A venit să vadă cine e. Să nu dăm drumul cu ușurătate la cei care bat la ușa inimii, ci mai întâi să vedem bine cine e și ce vrea. E o datorie și o lege a vieții să cercetăm pe cei care vin și vor să intre în viața noastră, fie că este vorba de oameni, de învățători sau plăceri. Versetul 14 A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Mare lucru este să cunoști pe frați. Aceasta se poate numai dacă rămâi prin credință în Hristos. Atunci poți deosebi fără greș glasul slujitorilor adevărații ai lui Dumnezeu. Cine este oaie din turma Domnului Hristos, cunoaște și glasul păstorului și glasul oilor sale. Când nu poți deosebi pe frații de nefrați, când nu poți deosebi glasul adevărului de glasul minciunii, când nu poți deosebi cele cerești de cele pământești, dragul meu, tu nu ai Duhul Dumnezeu, nu ești născut din nou și te afli sigur pe calea morții. În lumina celor de mai sus, cercetează-te adânc și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru. De multe ori bucuria te scoate din făgașul normal al vieții, dar e mai bine să te bucuri de Hristos și cu frații ca un ieșit din minți decât să fii prea calculat și fără bucurie. Creștinism înseamnă bucurie nelimitată, bucurie în Domnul, scrie și la Filipeni 4 cu Greșelile care se fac din dragoste nu sunt greșeli, ci podoabe pe haina dragostei. Să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Când o ființă iubită stă înaintea porții, toate din lăuntru încep să vibreze și te pierzi de emoție. Dacă noi am iubit pe Domnul Isus, felul lui, adevărul lui, cuvântul lui, cu toată flacăra ființei noastre, i-am deschide de repede ușa inimii și el ar intra cu tot ce are și cu ucenicii lui, cu toți credincioșii care fac parte din trupul lui. Când vin frați, să te gândești să dai de veste fraților din apropiere. E o datorie din dragoste. Mulățumim că căci tu prin el. Ești mereu cu noi și ne-mi în Dumnezeu. Prin furtun și ploi, tu n-ai în ori și când nu mai prin el, Prin furtun și ploi, Prin furtun și ploi. Versetul 15 Ești nebună, i-au zis ei, dar ea stăruia și spunea că este el. Ei din potrivă ziceau, este îngerul lui. Frumoasă era atunci adunarea, biserica în rugăciune pentru izbăvirea apostolului Petru. Dar când Dumnezeu a ascultat rugăciunea și apostolul a fost la ușă, frații n-au crezut. Sunt momente de încercare a credinței. Frații, deși se rugau pentru izbăvirea lui Petru, totuși nu credeau 100% în împlinirea rugăciunii. E o slăbiciune a ființei noastre. Dar să nu judecăm pe ei, ci să învățăm noi ceva de aici. Când ne rugăm pentru ceva, să credem din toată inima, fără să ne îndoim și vom vedea minunea. Nu e ușor să stăruiești în rugăciune, e o lupta a credinței. Este însă o altă greutate. Să înveți să primești răspunsul la rugăciune. Domnul Iisus spunea limpede, Vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și veți avea lucrul cerut. De multe ori ne rugăm ușor și primim greu răspunsul la rugăciune, pentru că suntem nici cu inima la primirea răspunsului. Dumnezeu le-a trimis pe Petru fraților care se rugau pentru primirea lui, dar ei nu credeau în răspunsul lui. Să nu umblăm după șoaptele rațiunii noastre firești, ci să ne încredem în puterea și harul lui Dumnezeu, care poate face tot ce vrea în cer și pe pământ. E adevărat că voia lui Dumnezeu este întâi, dar dacă stăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, înțelegem voia lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră, deci, să o punem de acord cu Dumnezeu și atunci vom primi lumina de plină. Rugăciunea e o valoare în ea însăși. Ea este legătura cu Dumnezeu, iar Dumnezeu este răsplata noastră cea foarte mare dacă trăim prin credință. Încă un gând în legătură cu credincioșii de aici care se rugau pentru Petru. Poate ei nu se rugau Domnului pentru eliberarea lui, ci pentru întărirea credinței lor în vederea încercărilor în care aveau să intre. Dar ea stăruia și spunea că El este. Cu toate îndoiala fraților, Roda a stăruit în mărturisirea ei și a biruit. Orice stăruință este încununată de biruință și de lumină. Mulți coboară, puțini suie. Fii printre cei puțini, pentru că toate ajungerile în viață sunt cu putință numai prin stăruință. Copacul nu cade dintr-o lovitură, spune proverbul. A începe o pot toți, a stărui foarte puțini. Când ești sigur de adevăr, stăruiește, chiar dacă cei din jurul tău te socotesc nebun. Adevărul va birui. Dacă tu care ai adevărul nu stăruiești, ci te iei după mulțimea care nu știe, mergi și tu spre prăpastia morții împreună cu ea. Tu însă ai o mai mare răspundere în ziua judecății dumnezeiești, pentru că ai știut și totuși n-ai stăruit în mărturisirea adevărului. Ei din potrivă ziceau, este îngerul lui. Frații știind că Irod a judecat repede pe Iacov și l-au sândit la moarte, se gândeau că și Petru avusese aceeași soartă. Ei îl credeau mort, de aceea ziceau, este îngerul lui. Pe baza celor spuse de Domnul Iisus, lor, ai copiilor, în ceruri, văd pururi fața tatălui meu care este în ceruri, Matei 18,10, credincioșii de atunci și toți creștinii în general cred în îngeri păzitori. E și aceasta o dovadă a dragostei lui Dumnezeu față de noi, fapturile sale. Versetul 16 Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru știa bine adresa, de aceea bătea mereu la ușă. Stăruința lui a biruit. Să batem mereu, până ni se deschide, dacă am găsit adresa adevărului. Nu mai lașii, fricoșii și leneșii nu stăruiesc. Acolo unde știi că sunt frați, bate mereu la ușă și ți se va deschide. Bate mereu la ușa adevărului și vei primi răspunsul. Și au rămas încremeniți când l-au văzut. În fața minunilor lui Dumnezeu rămâi uimit și încremenit. Deschide ușa vieții tale și vei vedea minuni. Domnul Isus, în toată frumusețea felului său de a fi, va intra înăuntru și îți va întinde o masă îmbelșugată și veșnică. Mulțumim că n-am rămas pe pământ orfan, El ne-a fost tărie pas lungul șir de a. El ne-a fost tărie în pas, căci cu noi El a rămas, lungul șir de ani, lungul șir de ani. Versetul 17 Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a sorisit cum îl scosese domnul din temniță și a zis Spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-alt loc. Să nu începi să vorbești dacă în jurul tău este gălăgie. Una din condițiile înțelegerii și primirea adevărului este liniștea, și cea lăuntrică și cea din afară. Întâi să se facă liniște și apoi să înceapă vorbirea altfel totul e în zadar. Dumnezeu nu ne poate vorbi din pricină că este mare gălăgie în inima noastră. Gânduri, planuri, dorințe, plăceri, învățături străine de adevăr, porniri firești, etc., toate vorbesc, toate vor să fie ascultate. Dacă astupăm gura tuturor, Dumnezeu ne vorbește, iar noi înțelegem cuvântul Lui, îl primim și îl trăim. Le-a povestit cum îl scosese Domnul din temniță. E o datorie a ta, fratele meu, să istorisești cum ai fost izbăvită de Domnul din temnița păcatului și din alte împrejurări grele, pentru întărirea fraților și pentru netezirea căii spre Mântuitorul Isus a sufletelor nemântuite. De multe ori e nevoie să mărturisim lucrarea Domnului făcută în noi și cu noi pentru întărirea fraților, pentru trezirea altor suflete ca să se întoarcă la Dumnezeu și pentru înălțarea harului și a adevărului lui Dumnezeu. Totdeauna însă istorisirea trebuie făcută dintr-o stare smerită, cu teamă de Dumnezeu și fără exagerări. Exagerarea este un alt nume dat minciunii. Să nu pierdem niciun prilej când este vorba de înălțarea Domnului și a minunilor Lui. Izbăviții înalță pe izbăvitor. Spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Este vorba de Iacov, fratele Domnului, nu de apostolul Iacov care fusese ucis cu sabia din porunca lui Irod. Acest Iacov a devenit un fel de conducător al bisericii din Ierusalim după ce apostolii Domnului plecaseră să propovăduească Evanghelia după cum era porunca Mântuitorului Hristos. Iacov și toți frații din Ierusalim trebuiau să știe despre izbăvirea apostolului Petru din Temniță ca să primească nou curaj și avânt pentru propovăduirea Evangheliei și fraților. În cultele mari din creștinism nu se obișnuiește cuvântul frate și soră pentru cei care fac parte din cult. Acest lucru se datorește faptului că în cult nu toți oamenii sunt egali. Există ierarhie. Aceasta a fost una din loviturile mari pe care satana a dat-o unității creștinilor. În lume există ierarhii, dar între voi, ucenicii mei, să nu fie așa, spune apăsat Domnul Isus spuneți. Bucuriile și minunile trebuie spuse și fraților. E o datorie a noastră pentru întărirea lor. Petru nu a păstrat secretul eliberării lui din temniță. Nu se temea de o nouă arestare întrucât fusese izbăvit de Dumnezeu prin îngerul lui. El mărturisea pe fața această minune. Lucrările, minunile lui Dumnezeu, trebuie mărturisite numai celor ce le pot primi, nu vrăjmașilor. Petru nu s-a dus la Irod să-i mărturisească minunea. Apoi a ieșit și s-a dus în alt loc. După ce ai mărturisit într-un loc, cum te-a izbăvit Domnul, du-te apoi în altul și faci același lucru. Rezultatul acestei lucrări este neașteptat de mare și frumos. Viața unui adevărat slujitor al Domnului Hristos este ca apa unui izvor. Curge în continuu și pe oriunde trece, dă viață, putere și bucurie.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 Mulțumim de Duhul Sfânt care ni-l-ai dat care pe pământ Doamne ne pur-ma pe pământ mi-ai dat Duhul tău cel sfânt, Doamne, necurma, Doamne, necurma. Mulțumim căci tu prin el Ești mereu cu noi și ne-nprospătezi în zel, Prin furtuni și ploi. Tu ne în zel, când numai prin el, Prin furtuni și ploi, Prin furtuni și ploi. Mulțumim că n-am rămas Pe pământ orfă. El ne-a fost tărien în pas, Lungul și de ani. El ne-a fost tărien în pas, Căci cu noi el a rămas, Lungul și de ani. Lungul șir de ani. Mulțumim că ne va fi Pază Sfântul Duh Până când ne vei răpi Doamne, Doamne Duhul Sfânt ne va păzi, Până când ne vei răpi, Doamne în văzduci, Doamne în văzduci.